Eta Bernadette, bi labeteo porren ondotik, ikasleak eskolako bidean egun. Burra autobusetan edo bestegisan haureta gaztenzat, sartzeko tenorea dinda batzu plasegez, besteak halabea gez, Jose Luis Aizpuduk kondatuko dauku hendaiako ikastolako lehen egun unen Frantzes gobernuko presidentak trenkatu du erreforma penalaren gaian, barne ministroa eta justizia ministroaren proposamenetarik bien arteko bat egindu. Bien arteko ere garazi bai gorri aldeko turizma sasoina, denetan bezala gorila rakastatsua eta itzin biziki esti, cambiamenak ere bakantzen hartzeko moldeetan. Eta aroa, jadanik, iguzkia untsa dela, eh, Ione? Ia, eta oraino gehiago, uh, jabetuko zeru oztaz zeren uh, egun, biziki bero eginen baitu oita marbat grado pasa ipatzen dira txaldehuntan. Hala dina dela tenorea eskoletan sartzeko, adikastola eskola kolegio eta liseuetan ikasturtea hasten, berrogoita laumila zazpionta berroita mar ikasle izanen dira aurten biarno eta ipar eskoalejian lehen eta bigarren mailan jazetik apaltze tipi bat, eta jendaiako ikastolan juntatu duko dugu bereala Jose Luis Aizpuru han egiten behitu, goizuntan bere gisako sartzea Jose Luis, egunon Bai, egunon eta egunon entzule guztiri, beraz haro, boxo eta eguzkitzuarekin izan endela aurtengo hau, ikastolako endaiar urbildu gira dira mila betetan izan dira inkarlatiteak eh, dio eta gurekin du arantza elizalde gainera ikastolako zuzendari berria berak ere zartze berria egiten baitu egunon arantza, bai agunan bera zuek eh daiko ikastolan hartzea eta ere zuzendari berri berri bezalen hartzea nolakoa nolako eguna aurki zue? Bueno, ba no ba eh txoanenen dena presidente soilduhala sartze sartzeo prestatzeko oso ispiritzu baikorrekin gela ke preste aurrak goxoan eta beti bezala, ba eribitzeko prest. Gutikorabera oro interpretatzen dituz sematik kasleko ik, eh, den ikasla uzematik kulturaldia da. Bai, ba, momento hontan, berreun tabenoge, berreun ta berroitza mar, hortan gero txikitxoekin, labetzi, el pisha eta kaka labera o liquina, ba, eh, ez de sinorosti asturtari larki berenen, baina kopuru horiek lan egin dut momentu honetan. Erandugu mere laneko ikasula protagonista izanda, Balerovski zeurazki, azken hilabetetan, eh, azken berriak eroiak inditu azte buru honetan eh, prefeta diludinez eh, daia korreko txaren kontra joko duela ezbaldimadu hartu zuen deliberoa, basta duzien hau daik aztole barriotan egin deliberori, zuek eta eh, zuka kasu honetan, zuzen dari bezala, bishet, nola bizituz gobera hori emelzartu honetan? Ba justu ki, atzo gure bilkuran ahipatu dugu, iduriz ba momentuz ez direla guk espero benituen berriak xartzontarako, Ehor pautzun, uh, gainera, segunitate mailan, normetan ez den ergoitzabatean ditugu irutalde. Iruro gehi hor baino gehiago ditugu. Eta hor, ba, iduriz, uh, anzapezak ez badu atzera jutzen, hauzitara uh, duha izaiteko arriskoan dela. Beraz, uh, errangabe duak guretzat edizela bat ere berri honaka. Eta espero dut, ba, aldatuko dena. Horiterazioaren txulerik, pauzuko e, ikastolaren gelak direla prefabrikatuak? Ez da eskola zarbata, bateren ormetan dagoena, segundetatena ilan. Aspaldi hemen ikastola irandatzeko atxikiak edutu zeigu. Bitan ere ikuntza izan dira eta egin bertalase txikiak edutu zen. Zeraztapen batean neun ikaslen dako dentsatu hazen ikastola bat zen edo jaspaldi geindituak e, geindituak dugu kopuru hori beraz irubo talea hundienak zortzidatzi eta marreztekoak handaude beratadago dago egoitza gehiopri prehabrikatu eta ango eskola publiko da e, bazkal zera joan behar Hore, hori dire beratzen berriak miletzi arantzeli izalde eta bernet erramezela, bost miuturien buruan gelau e, kolorez aurretarra gotzitz beteko zaigula hala mile esker beraz jose luis eta halauskiz hoe hau horiek un uh, lanian haster beste behitane aste unda junta nuñako ikastolan egitate txartsu izan dira beri asko botoi labatzu botoi jostalekurat, jostalik urat shuiaren hitzaltzekoak ebatziak eta holako estakite nok egin dituen huriek jan berda ere mementuana uñiako herriko bestak direla Jean Arritxelaren aldeko aipamenak omenaldiak segitzen euskara eta euskal kulturaren aldeko sustengatzaile jaundia atzo egoerditan euskal zaindiak urezko medaila eman zakon eta baionako hiletxean estadudarik egun egide diendea frango ibiliko dela azken agur baten egiteko eta Jean Arritxelaren eosketak biarratxaldian izanen dira baiguhin. Frantzez gobernuko presidentak trenkatu du azken asteauetan ministroen artean ez tabada sortzen zuen ereforma penalaren gaian Manuel Valtz barne ministroa eta Christian Tobira justizia ministroaren arteko hautsi mautsi bat izan da, legexedearen tendentzia nagutziak haipatzen dauzkigu jo bidartek. Frantzez gobernuko presidentak Bi tendentzien artean autatu behar zen, edo zigor gehiago, edo adaptazio gehiago delitua eta kondenatuaren egoera konduan hartuz. Iduriluke gehiago bigarren opzioaren aldeko autua eginduela gobernuak. Naiz, populismoaren ideologia ez denarras baztertua izan observatzaile batzuen ustez, horietan OIP edo presondekietako begiratzailea ustez. Legisedean aipatzen dira substituzio neurriak, presondegi gaztigu txipien ordez beste gaztigu moten hartzea. Izan dadin, batzuetan, sendatzeko obligazioa emaitia kondenatuari, edo beste batzuetan, interes orokorreko lana finkatuz, elkarte edo xerbitzu publikoetan. Edo ere, zango mutur elektronikua ezartzia kondenatuari presondegitik kanpo. Legesidearen beste parte batiaren ere aipatzen da presondegi berrien egitia. Bainan, hori ez da beti begionez ikusia eta hori ere aipatzen zaukun preseski alen lareak eskoaleriko abokatak jonden hastean eskoali ratietarat komitatu duguna. Gorkik ikusten dugula preso batzuek, nahiago dutela presondegi zahar batetan izan, Ni c'est ta baldinsakès onac et sinesta prechonne giberietan c'est à contactoa que baditosté guisatienartel m'a dit à contactoa prechonne giberietan alvis prechonne giberietan ez uken uh, uh, eo uh, ikusten ez dute kontakturik baltarik uh, uh, telivista batzuekin mikrobatzuekin eta rox galskiago pasatzen dira Fariseko hausitegiak, zazpi urte presondegitarat du Jordan Martitegi, berarekin gelituak izan ziren Gorka Azpitarte eta Alexander Uriarte, hauek ere hausitaratuak ziren, bost eta laurteko kondenak ukan dituzte hauek, bi mila behatziko apilian ahastatuak izan ziren. Ipaheskoa lehiko etxibizitzen egoera salatzeko ekintzabatean joan den ostiralean Donian Eloizunen e, bi gazte agastatuak izan ziren eta goizuntan deituak dira e, Donian Eloizuneko komisialde girat e, goizuntan baino ama mahontan beste txaldean bi orenetan luha eta etxebizitza kolektibo kuek, e, deitzen dute elgaheta ratzerat biten ore horietan bi biltze izanen dira eta EH Baiek ere bere sustengua ekartzen daie gazte horiek eta degunek ere e, beraz deitzen du johat joa iterat. Udabehiko sasoin biziki txarruaren gatik eta udako sasoin jobe bat izan da joanden urte bezelakoa, halazer bilduma egiten duten garazi behigohi turismako profesionalek. Jenden usaiak aldatzen ote direnez eta ortengo tendentziak aipatu dauzkigu garaziko turisma bulegoko matildek. Kampiñak autatzen dute, hotelak soberak kari hori maiten dute. Oden, kampinetak joaiten dira. Krisaren eragina edo, sors guti, jendek? Ba, ipensatzen dut. Ba, Jaz ere de zen, eh, deia, eh, kampinetan ere joaiten ziren. Hala, ba, behar dintzu. Eta, jendek, azken momentuan dute erreserbatzen, orai da, usaia aldatu dute jendek? Ba, ursaia aldatu dute, ondak momentuan erreserbatzen dute, eta gero kostan ere joaiten dira, ez dira hemen egoiten bezik uh, mutzen dira biziki, eh. Egon aldiak laburago edo... Uh, hemen, donibar egarazin, bi egun, pasten dute, bai, bi irue. Eh? Ez, azte osoa? Ez, ez, ez, moitzen dira. Eta bururatzeko udazkeneko sasoin on baten behar dute, hoztako arua izanenda erabakikoja behiz ere. Euskaltel Euskadi txirindularitza taldeak segitzeko manera badu Fernando Alonso formula bateko Espainiak pilotuak akordio bat egin du taldeak heldu den urtetika itzina ere jarraikitzeko. 6 milun euro esagi ditu asturiak astoria, pilotoak Bas Cying Pro melkartea erosteko. Eta pilotan iztarien kopan atzoara txaldean donibane garazin, Oltsomendi eta janotzek kereman zuten partida Oienart eta Laskanoren kontra, Behoita, Mar eta Hogoita, Hamabi, elduden Aztelenean, partida huizanenda, Etxeto eta Bonebelts, Balentsia eta Lamuren kontra. Eta egun, bidiatun, pilotazaleak lehiaketako fina la plazalaxuan izanen da, sojoet eta osafren, sigarroa eta dukazuren kontra haitzin partida paleta gomazko pilotarekin sortziak eta erditan.